Poesis Nikifor Krainik luminarile Cred, Doamne, ajută necredinței mele Evanghelia. Cum art par flori de flăcări. Iar sfârșnicele par pioase mâini ce nalță buchete spre altar.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 pe -al tău altar. Grigore Alexandrescu Candela Ce-i adâncă Și noaptea întunecoasă. Norii ascund vederea În altelor tării Și-a de aur Mulțime luminoasă Ce smălțuie seninul Cereștilor câmpii. Numai religioasa a candelei lumină, aprinsă de credință și limpede și lină, Lucește înaintea icoanei ce slăvesc. Emblema bunătății, mângâietoare rază, Ea parcă primește și parcă înfățișează rugăciunile noastre. Stăpânului obștesc, în minutele acelea, când sufletul gândește, Când omul se coboară în conștiința lui, ca unei inimi care cu noi compătimește, frățești ei lumine, durerea mea supui. Câte chinuri ascunse, câte lacrimi vărsate au avut-o de și i-au încredințat. Câte dorin smerite și neînființate am tăinuit în lume și ei i-am arătat. Dumnezeu, cel de față, pe cruce se arată. El care a nedreptății e pildă de îngrozit. Îmi spune că înaintei se va vedea odată Cel ce nedreptățește pe cel nedreptățit. Atunci creștinul acela, cu fruntea în țărână, Dar cu o travă în buze și cu fierul în mână, Umilit că se înșală și blând ucigător, tronul Dumnezeirii cum va putea să-l vază? Când la un semn puternic se vor clăti cu groază cerurile așezate pe polurile lor. Dar adânca odihnă în lume încetează. Religiosul clopot se leagă în învânt, Chemând pe credincioși ce somnul împovărează Din ale lor lăcașuri în lăcașul cel sfânt. Întunecimea nopții, care încă domnește, Ca un om ce cu viața se mai luptă murind, Se împrăștie cu -ncetul. Treptat se risipește și în umbra dimineții se pierde galbenind. Se desfășor în ochii -mi minunile zidirii, credința se deșteaptă în omul rătăcit și-nalță a ei rugă cu imnul mulțumirii la cel ce după noapte și zi ne-a dăruit. Iar tu, la sfântă, a căruia vedere îmi aduce aminte atâtea năluciri, îmi vei fi totdeauna rază de mângâiere, vei ști de și fapte și gândiri. Voi alerga la tine în dureri și necazuri de oameni și de soartă când voi fi apăsat. Astfel, corăbierul, când marea e în talazuri, alergă la limanul cea la l-a scăpat. No.